Norman, minden alkalommal, amikor Molly becsönget, meghasad a szívem. Ő nem tudja, de ott állok a túloldalon, és rálapulok az ajtólapjára. Szeretném látni, hallani a hangját. Szeretném, ha újra megérintene, -e, nem tehetem. daisy igaza volt. Távol kell magam tartanom tőle. Hiba volt elfogadnom az ételt, hiba volt megrajzolnom a búzavirágot. Sosem lett volna szabad szóba elegyednem vele és beszélnem az életemről. Jobb lett volna továbbra is árnyékként élni. Az árnyék ártalmatlan. Csak elsuhan a falon, egy pillanatra ott marad, majd tovább menekül a napfény elől. Senki nem veszi észre, nem akar kapcsolatba lépni vele, nem akarja megérteni, honnan jött és miért. Én testet öltöttem, és ezzel feláldoztam mindent. Megöltem Dézit és veszélybe sodortam mollit. Úgy döntöttem, visszatérek a régi szokásomhoz, csak akkor leszek jelen, amikor ő a távolban jár. Megelégszem az illatával, és megelégszem a Molly babával, amihez hozzábújhatok esténként. Az idő nagyon lassan telik, az órák mutatói alig-alig ván a tik és a tak között egész életek telnek el. Nem rajzolok többé virágokat. Az összes papírlap elfogyott, a ceruzák elkoptak, kifaragtam őket késsel, majd a farra kezdtem rajzolni velük. Először csak értelmetlen, céltalan krikszkrakszokat, amelyek aztán betűkké alakultak, végül azt vettem észre, hogy minden felületre, amit csak elértem, Molly nevét véstem fel. Hiányzik. Belehalok a hiányába. Átszököm a lakásába és elbújok a gardróbjában. Egy kicsit megnyugszom, ahogy magamhoz ölelem a frissen mosott ruháit. Milyen egyszerű lenne, ha az idők végezetéig itt maradhatnék? Milyen egyszerű lett volna, ha ott maradhattam volna abban a másik szekrényben, abban a másik házban? De a sötét erő a föld alá száműzött, megfosztott az életemtől és azoktól, akiket a legjobban szerettem. Tizenhét harminc. Haza kellett volna érnem időben. Megállíthattam volna a démont. Tizenhét harminc. Az óra ketyeg, egyre csak ketyeg. Fogy az idő, is, fogy az élet. Tudom, hogy mennem kéne. Moldi délelőttös, legkorábban fél háromkor ér haza, és addigra el kell tűnnem. Mégsem tudom rávenni magam, hogy kimásszak a ruhái közül, hogy itt hagyjam az illatát, hogy itt hagyjam ezt a biztonságos, meleg búvóhelyet. Összekuporodom, mint egy nagyon kicsi baba. Egy tapottat sem akarok elmozdulni innen. Várok. Az idő elmosódik, és a félhomályban elmosódnak a tárgyak körvonalai is. Minden eltűnik, csak én vagyok a semmiben. Semmi a mindenben... Semmi a semmiben. Azt hittem, én máshogy érkeztem erre a világra, mint a többiek, akik megszületnek, felnőnek, és végül aszottan és öregen meghalnak. Azt hittem, én csak kinyitottam a szemem, és kész. Most már tudom, vagyis inkább érzem, hogy egyszer én is megszülettem – Kicsi voltam, és nagyon gyenge. Fáztam, féltem, éhes voltam, de hiába telt el annyi idő, az éjségem nem csillapodott, és a félelmem sem szelidült. Valahol a távolban csilingelő Nesz zavarja fel a némaságot. Kinyitom a szemem, először csak a halvány fényt látom a póló anyagán keresztül. A gardróbban vagyok. A hálószoba falán lóg egy óra, de innen nem láthatom, így fogalmam sincs mennyi az idő, csak azt tudom, hogy elkéstem. Megint. Molli hangját hallom az előszobában, és a szívem a torkomba ugrik. Molli a lakásban van. Hazajött, én pedig még mindig itt bujkálok a gardróbban. Vége mindennek. Most rájön, ki vagyok valójában. Elveszítem. Gyűlölni fog. Ekkor a másik hang is elér a fülemig. – Kezd el, mindjárt jövök, csak ledobom a cuccomat. – Maison réd. A talpa halk puffanásokkal halad végig az előszoba járólapján majd a fürdőszobába sétál. Hallom, ahogy lehúzza a vécét, ahogy megnyitja a csapot. Visszamegy a konyhába. Hosszan szöszmötölnek valamivel, a beszélgetésük alig-alig jut el hozzám. Nincs menekvés, itt rekedtem. Bármivel próbálkoznék is, észrevennének. Nem marad más, mint lapítani. Összegömbölyödni, visszafojtani a lélegzetem és várni. Hallom a fali óra tak Tiktak, tak A levegő megállt valahol a torkom alján. Nevetés fúrja át magát a falakon, aztán egyszer csak Molly és Mason Reed belépnek a hálószobába.